Andalusun Andalusun Andalusun Teđič hadis sedmi po redu Anhumran Mevla Osmana ibn Affan kažo on Humran kažije Mevla osobi njenog groba ibn Affana kaže nego ra Usmane da bi vadu in Videoj Osmana radijallahu anhu da je Da je, da je tražio od njeg da dođe, bivadu do invedu, znači sa vodom za abdest. E, I onda naslovku hadisa pojašnjava, prenosi, Humran prenosi kako je Osman radi Allahom, kako je abdestio. Hadis mutfekon ali. Kaže, fa'afraga ala jedejih min ina'ih fa'kasalahuma thalata marra' Kaže, pa je posuo sebi iz posude koji je donio vodu na svoje ruke i oprao, i svoje šake i oprao ih tri puta. Thume ethele fil filvedu. A zatim je stavio svoju desnu ruku u, u tu vodu, da, da zakači vodu. Thume te medmada, ostenšaka, ostenzar. Zatim je zapravo usta, ostenšak obacio vodu u nos, ostenzar izbacio vodu iz nosa. Thuma gasela wajhahu Zatim kaže oprao lice, umio se tri puta. Wa yadayhi ila marfaqain filatatan. I kaže uh, ruke oprao svoje, kaže do laktova 3 puta. Thuma massaha bi resihi. Kaže zatim potarao, kaže svoju glavu, učinio massah po glavi. Thuma gasele kilta rijlaihi. Selaten. Zatim oprav, kaže, svoje obe noge tri puta. Sume kale, a zatim je rekao, kaže, rej tu nebija sallallahu alim san te voda nahve vudu i hada. Vidio sam sami ravisnika sallallahu alaihi sallam, kaže, da je abdestio poput ovog mojeg abdesta na način, na vakav način, kako sam ja uzavis. I da rekao, va kaale, men te voda nahve vudu i hada, kaže, ko abdesti poput ovog mog abdesta, Thumme salla rekaten, zatim klanja dva rekata, la juhadithu fihima nefsehu, zatim klanja kaže dva rekata i u doslovom prirodu, la juhadithu fihima nefsehu ne razgovaraju sam sasobom, odnosno, odnosno da u tom namazu nema nikakvih vesvesa, nikakvi mislim ne dolaze, u smisla se prepušta tim mislima, to jest biva skrušen namazu, skrušen bude u namazu, ne razmišlja o dunjalu, i stvarima dunjaluka, nego, nego o stvarima nego o stvarima ahirata, Allahu i tako dalje. Kaže gaferallahu lehu ma taqaddama dambi. Allah dželešanu će od ono što je bilo griha prije toga. Naravno misli se na mali grijehe. Opšte značenje ovog hadisa, na čadi smo Tefekovali govori o načinu abdesta, Allahov poslanika sallallahu alejhi ve onako kako je to a uh, pojasnio i opisao Osman radijallahu anhu jer je rekao na kraju vidio sam vjerovjesnika sallallahu alayhi ve selleh da je abdestio na ovakav način. Znači tako je, tako je abdestio naš poslanik sallallahu alayhi ve selleh. Euh ovo govori o stvari da je Osman radijallahu anhu imao i jako lijep način, metod pojašnjavanja, poučavanja, poučavanja vjere odnosno kada je opisivo na uh, uh, način na uh, način uh, nabili se uh, poslanika sam srnem znači on je praktično pojasnio a kada se nešto praktično pojašnjava lakše se nauči lakše se nauči, lakše se svati i lakše se primjeni u praksi i ostane u sjećanju za radsku ono da se opiše riječima I onda je, znači, u hadisu pojašnjeno ovdje u detalje, znači spomenut te koristi hadisa koje su spomenuti na koji način je on abdestio, da je, je pazi se, ovdje je vrlo bitna na prijetku hadisa kaže prvi put je polio sebi iz posude na, na, na, na šake pa je opruo, a onda poslije toga kačio sa šakom uzimao vodu što znači da nije ovaj htio da ako mu eventualno ruka bila prljava da da, da ubaci ruku odma mogao je odma da ubaci ruku da peri ruke. Nije htio da ne bi isprljao da ne bi ispoljao ono što je u posudi. Na <clears> hadis <throat> ima jedno, još jednu dodatnu stvar a to je da je propisano sklanjanja dva rekata nakon abdesta znači da je, sunet, da je sunet klanjati dva rekata nakon abdesa da je mu stehab i da čovjek ima i da ima tu nagradu znači kad god uzmeš abdest da dva rekata nakon toga nastojiš da budeš krušen u namazu da, razmišlja, da ne razmišljaviš o stvarima dunjaluka i da ti bivaju time oprošteni, grije si prije toga grije si prije toga narodno misli se, misli se ovdje na mali grije jer velike grije briše samo teuba <hlas> spomenut to poslije U ovom hadisu ima nekih pitanja, kakovi činjaci imaju razilaženje. Prvo je to, <hle> u hadisu je spomenut spomenut je istin šak, a to je ubacivanje vode u nos. Na osnovu hadisa, znači imam razilaženje, i na osnovu drugi argument, Imam razilaženje, da li je ubacivanje vode u nos, da li ono mustehab ili je važib. Većina učenjaka, na tom su Hanefi, Maliki Šafije, da je, da je ubacivanje vode u nos prilikom abdesta, da je mu stehap. Dok Imam Ahmed se izdvojio sa svojim stavom da je rekao da je to vađib, odnosno da nije abdest ispravan onoj osobi koji ne ubaci vodu u nos prilikom abdesta. Na je znači hambelijski mezheb. Ima i svoje argumente, jedna i druga skupina učenjaka... Prvi dokazuju sa onim, oniko kaže da je mustehab, dokazuju tu sa poznatim hadisom. Ašrun sunanin mursalin kaže da se stvari od suneta a, vjerovjesnika, a, a to je, kaže, el istinšaqa. Istin šak znači upacivanje vode, unos prilikom abdesta. A, u hadisu na, naznačeno kaže da je, da je, da je to nazvano sunetom, a sunet je, kaže, nešto što nije vađb. A onda drugi učenjaci koji su na drugom stavu, odnosno Hanbelijski mezem, oni imaju svoje argumente, pa kažu, jel, fatu silu vudžuhekom, kaže, operite svoje lice dio kuranskog ajeta, kaže, pranje nosa je od lica. I s time dokazuju, kaže, to je pojasnio poslanih da se tako uzima abdest, a u ajetu je naređeno i što kazuje, kaže, da je ono vađi, u svakom slučaju, znači, postoje dva stava učenjaka po pitanju, po pitanju ubacivanja vode u nos. A po pitanju izbacivanja onog što je u nosu, šta je izprana stava? Je li vađib ili sunet? Izbacivanje onog što je u nosu. Svijedno ubacio, znači ovo je imao razilaženje oko ubacivanja vode u nosu. Ušmrkat. A istrez to ono što je u nosu, je to vađib ili sunet? A? I naravno ima razilaženje, ima toga razilaženje. Po većini učenjaka je vađib. Izbacivanje ono što nosuje, pa većinu učenjaka je vađib. U hadisu također imamo spomenuto uh, potiranje glave, koji je spomenuta, naravno, u kuranskom majetu, ali ovdje imamo razilažnjak učenjaka kod toga koliko i dio glave, koliko, koliko od glave treba uh, uh, potrati, odnosno učiniti mesa. Složi su učenjaci da je... <clears throat> da je potiranje čitave glave da je mu stehab. Ali se razilažu oko toga, ako se dio glave potare, da li je isprava abdest? Pa je prvi stav učenjaka, a na tome su Hanefije i Šafije, a to je da je, da je dovoljno, da je minimum prilikom potiranja glave u prilikom abdesta da se dio glave potare, znači četvrtina kao što kaže Hanefije. Šta bilo koji dio glavi, a ne ti kažeš četvrtina. Znači, kad čovjek uzao jednom rukom, ono što oni, znači, ono kod nas radi, skloni kapu i samo ovako malo, malo dozgova, tijeme nakvasi ili mahne, ovako jedan dio glavi, po njima je ispravno. Dok ima Malik i ima Mahe, smatraju da je vađib čitavu glavu potrati, učiniti mesto po čitavoj glavi da kreneš po čitavu glavu. I to dokazuju, naravno, dušan hadis poslije ovog, dokazuju, oni koji dokazuju, treba čitavu glavu, dokazuju s hadisom koji je došlo pojačio, da bi poslanik sa lalahu, alijem selem, uradio kako? Na ona dva, način, da bi počeo s prednjeg dijela na zadnji pa vratio se naprijed ili drugo tumačem počeo to do zada i vratio naprijed. Spominjamo to obata ta upisa inšala. Znači, oni dokazuju s tim, s tim hadismom koji su Buhariju muslimu da za obavizu potiranje čitave glavi. Dok Ovi koji dokazuju da je dovoljan dio glave do soperi, on dokazuju, kaže, Ko u koranarskom ajatu je došlo, vem se hubiru usikom. Kaže, ovo bi, u aranskom jeziku, ovaj, prijedlo, kaže, on znači, li, kaže, li tebaid, bi sa, znači, kaže, dio toga. Međutim, drugim odgovaraju sa jezičke strane da to nije ispravno tumačenje. Da to nije ispravno tumačenje. I onda dokazuju sa hadisom, dokazuju sa hadisom, vjerodostojnim hadisom, u kojim je došlo hadiležkom muslimu svojim sahihu od Mugiri ibn Šubeta, da je poslanih sallam sallam sallam kaže, te oddao meseha bi nasijetihi u ala', ilima, ala ili imame ti. Dokazuju, znači, tim hadisom bilježkom muslimu svojim sahihu, kaže da je Allahu poslanih sallam sallam sallam uzeo abdest i kaže potrao je svoju glavu nasije ovaj prednji dio sa prednjim dijelom, kaže potrao je to, kaže, i ostalo je potrao po, po imami, po kapi turban da je bilo kaže obvez za potari čitao znači mu robe na skinti i pročitao je Kao ukazuje inače da je dozvoljeno da je dozvoljeno muškarsko ima kapu koju ima na glavu na glavi koja je u svojstvu u svojstvu turbana, odnosno turbana ne u, u, u što danas nosi hodženeg, ono turbana koji kad stavi naglao još se sveže uveže se do loka vrata, i zbog teškoće i skidanja dozvolje uzeti meso po glavi, odnosno meso po kapi. I svaka kapa poput šubare one tamo, šubara tako Rusije nosi, šubare kad se zakopčava dole i teško je skin zbog zakopčavanja, znači dozvoljeno je uh, polnim učenjacima koji dozvoljavaju narodno da suči neki mes po toj kapi zbog teškoće i skidanja, kao što i dozvolja ženama da potaru pomarami ako su, da učini mersu pomarami uh, zbog teškošće i skidanja i pogotovo ako su si u situaciji gdje, gdje ne mogu skinti marama kao obisnjeni u nekom mjestu gdje ima muškaraca. Uh, Nije nam cilj paziti u ovim meselama iznosimo sve argumente sve dokaze, nego sam spominjem ono što ukazuje hadis. Znači nam je cilj u komentarima ovi hadisa da, da, da se treniramo na tome na što ukazuje hadis, šta je spomenuto u hadisu, a ne da absolviramo me sve da kažemo, eto, gotovo, čuo sam i selam, ali je završena tema. Znači nije nam to cilj. Hadis ukazuje na sljedeće stvari, spomenućemo na što ukazuje hadis. Prvo da je propisano oprati ruke tri puta. I to na najispravnije ovo što radi poslanik 7, da je sunnet, a to je ako ako avdisimo polijevanjem iz neke posude da prvo polijem porukama, a onda da posle je uzimamo iz posude rukom, kao što radi poslanik Saladan Celalet. Takođe suneta je da se da se peru prvo desne, de, desne strane, desni delovi tijela, desni dijelovi organi tijela, prvo da se peru, pa onda lijevi. Također, hadis ukazuje na to napropisanost izapiranja te medmadete, med, med, a to je i zapiranje usta, ukazuje na propisanost narodno ušmrkivanja vode, ubacivanja u nos i izbacivanja, i to tim redosljedom. Znači, prvo se izapiru usta, pa se ubaci voda u nos, pa se onda izbaci voda iz nosa. U drugim hadisima je to pojašnjeno da se to sa jednim potezom radi, o tako? U drugom gdje se baš, a to je da se vode, dio vode ubaci u usta, a dio automatski i u nos. Pa se onda izapere iz usta, pa se izbaci voda iz usta, a, a drugom rukom se izbaci ono što u nos. Hadis također ukazuje da je propisano lice prati tri puta <coughs> definicija lica, kako ćete spominju, kaže, mi ne dabiti šari res, da kaže odakle niče kosa, četka gdje daži niče kosa, kaže, ila esferi zakn, zakn je da znači, će ovaj dio brade, ova kost, donji dio kosti. To je lice, to je definicija lica. Načemu se sa dužinom a širinom kaže od uha do uha. Načemu lice od uha do uha. I mora reći da ulaze ovde za alisci da li ulaze u lice, ne ulaze u lice tako dalje, da li, da li Solofi ulaze u lice, ne ulaze u lice, oko toga ima razilaženje. Zašto ima razilaženje? Zato što nije došlo pojašeno u hadisma šta je li je. spominje se lice, znači nije pojašeno u hadisma gdje su granice lice, nego se to vraća na jezičko značenje kod arapa šta se tretiralo lice. <kuh> dalje hadis ukazuje na to da je pranje ruku do laktova da se perje tri puta da se potiranje po glavi vrši jedan put. Значи znači ovdje imamo vrlo bitna stvar, znači da da savati kao što kaže da, da se kaže, kao što kaže Ibn Qayyim, kaže nije nije došao jedan vjerodostan hadis uh ni jedan vjerodostan hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ka pilko potiranje glave potrao dio glave. A onda imamo ovdje, znači po pitanju potiranja također hadisi, u, većina hadisa je došlo da prilikom uzbanja mesa po glavi, većina hadisa je došla da, da se to čini samo jednom i da je osuneta učiniti to jednom. I to na kako bašni u hadisu, u drugim hadisama... Uh, Da, da se kreće je, od pozada pa naprijed, pa od naprijed pa nazad. Ili u drugom tumači ga što dođe Hadisa od Ulajim Nizejda poslije inšava. Pranje nogu biva do članaka tri puta i eh, Hadis ukazuje na to da je važib, po onom koji smatraju da je važib, da mora ići ovim redoslijedom. Da mora ići ovim redoslijedom. To, na tome većina naučeniaka. Ima ima naučaka koji kažu da nije uzmanje apsed sa ni važe u duđi poredos liju. Da može se bilo kako bilo ko ide do operiš, bilo ko redom isprati apsed. Većina naučeniaka, na stavu znači da je redosled pranja organa prilikom abdesta, da je uslo manjanosti abdesta da mora ići redoslijedom. Manja skupna svjeda kaže ne ima dokaze za to. To što radi u poslanicu, znam, tako, to ne znači da drugačije uzeti abdest nije ispravno. Ima jedan hadis koji, sa kojim dokazuju to. Hadis je u a nije nam u kontekstu ovi time, pa nećemo na tome da da vrijeme trošimo. Uglavnom u ovom hadisu opisano da je ovom način svojstvo potpunog uzimanja abdesta. A diskusija na propisanu sklanjanja nakon, nakon uzimanja oduzimanja abdesta. Uh, i da je da je od potpunosti hadis ukazuje na to da je potpunosti namaza da je namaz bio potpun kad što došla disu da yahadithu fi hum anse. Da čovjek u, to, u toku namaza, u toku namaza ne razgovara sam sa sobom, odnosno ne razmišlja o dunjalu, kod da bude srcem prisutan uh, prisutan, odnosno da bude skrušen kako kaže el prilikom obaljana namaza. Uh, uzimanje uh, potpunog abdesta i klanjanje dva rekata je razlog za razlog za opraštanje grijeha. Ovdje se misli pod grijesima, pod grijesima se misli, znači mora sastaviti dvije, da bi se, bilo opraštene grijez, mora sastaviti dvije stvari, znači uzme potpunog abdest, a drugo da se klanja dva rekata, u kojima kojima osoba bude iskrušena, to jest ne razmišlja o dunjaluku, A onda, znači, uh, uh, grijesi koji se prašio, to su mali grijesi sa, sa zunub. Zašto? Zato što imamo Kur'anski ajete u koji ima naglašeno in tecteni bu kebaire ma tul henauhu. Kaže ako se klonite kebaira, veliki grijeha koji su vam zabranjeni, kefir ankum se yate. Mi ćemo oprostiti druge grijehe. U čemu ćemo, kako ćemo oprostiti? Znači sa dobrim djelima koje radite između, između tih grijeha koje radite. I ovo otprilike uh, tumači niti to koji naveo Abdullahi ibn al-Rahman basam u tumačenju hadisa Andalusim. Andalusim. Andalusim.